Otarul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El mi-te-a adus, Să, să noi, Harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâșuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. După cum la începutul creațiunii fizice n-a fost cu putință lumina și viața pe pământ, decât atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit și s-a mișcat deasupra apelor, până aici totul fiind pustiu și gol, tot așa la începutul creațiunii spirituale, Noul neam de oameni născuți din noul Adam, Domnul Iisus Hristos, a trebuit să se coboare din cer Duhul Sfânt ca să aducă noua viață, viața veșnică, prin faptul că prețul răscumpărării din păcata omenirii fusese plătit pe crucea Golgotei. Cinzecimia, după vorba unui credincios, a fost continuarea lucrării de pe Golgota, fără cinzecime, fără coborârea Duhului Sfânt, lucrarea de pe Golgota nu și-ar fi atins ținta și lumea pierdută n-ar fi putut să fie răscumpărată. În ziua cinzecimii, ziua pogorârii Duhului Sfânt, mecanismul răscumpărării s-a pus în mișcare. Viața cea nouă, nașterea din nou, a fost adusă pe pământ. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Apostolii și toți cei care alcătuiau mica ceată de 120 de credincioși, așteptau cu răbdare împlinirea făgăduinței Tatălui, așa cum le spusese iubitul lor învățător și domn. Ziua și ceasul împlinirii făgăduinței nu le știau, dar știau că făgăduința se va împlini sigur, de aceea stăteau împreună în același loc. Și nu s-au înșelat. Sunetul din cer a venit deodată ca vujitul unui vânt puternic, dar nu era vânt și a umplut casa ca o apă, încât toți cei prezenți au fost acoperiți. Acesta a fost botezul cu Duhul Sfânt. Acesta a fost ceasul când mica aceată de ucenici ai Domnului Isus a fost născută din nou, alcătuind de aici înainte fericită și desăvârșită unitate trupului Hristos, Biserica, neamul sfânt de ofire cu Dumnezeu. Despre acest moment scria mai târziu Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 12 și 13 Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Prin acest grup de ucenici ai Domnului Isus, 120 la număr, care au fost acoperiți de vârșitul acela puternic, așa cum de apa mării într-o corabie și ar acoperi pe toți cei ce s-ar afla în ea, ne este arătată totalitatea Bisericii lui Hristos. După cum s-a mai amintit această adunare din credincioși ai Domnului Isus, în momentul coborârii Duhului Sfânt, nu a mai fost o adunare religioasă oarecare, ci adunarea lui Dumnezeu, biserica lui cea născută din sine, prin Duhul Sfânt. Cu această dată începe era Duhului Sfânt, era bisericii, trupului lui Hristos, care va dura până la venirea Domnului Isus Hristos, mirele ei. Să înțelegem marele adevăr, numai Duhul Sfânt a putut schimba o adunare de oameni credincioși în adunarea lui Dumnezeu, poporul sfânt al noului legământ, prin care El, Dumnezeu, își face lucrarea sa pe pământ, așa cum și-a făcut-o prin poporul lui Israel. Adunarea ucenicilor a fost acoperită, a fost botezată de Duhul Sfânt și în felul acesta, cum s-a mai spus, a devenit trup al lui Hristos sau adunarea lui Dumnezeu pe pământ. Botezul cu Duhul Sfânt nu e o lucrare pe care ar putea să o facă omul, ci este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. El botează. Și au umplut toată casa unde erau ei. Gânduri duhovnicești. Dacă ucenicii ar fi fost răzlețiți, nu s-ar fi petrecut minunia. Mari binecuvântări revarsă Dumnezeu peste și să-i adunați la un loc și cu trupurile și cu duhurile. Puterile cerești se revarsă numai peste credincioșii care sunt în aceeași casă, în casa lui Dumnezeu, biserica cea vie, trupul lui Hristos. Dezbinarea și împărțirea sunt piedici mari în calea revărsărilor cerești peste credincioși. De aceea, să vegem cu grijă. Din el, prin el, și eu vreau casă trei, nu felul meu, ci sfântul îi fel, în mine să le prime. Isu Să-mi dai pe deplin Un suflet frumos și mi. Prin tine scurot să-mi îl e Ca ție să pot să-l închin Ca ție Capitolul 2, versetul 3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Așa cum s-a mai spus în alte meditații, cu ziua 50.000 începe o nouă eră în istoria omenirii, a al lui Dumnezeu în omenire, era Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt este una din cele cinci părți împlinite a lucrării Lui Dumnezeu în lume. Întruparea Fiului Lui Dumnezeu, jertfa Lui de ispășire, învierea Lui, înălțarea Lui la cer și coborârea Duhului Sfânt. Mai este a șasea parte a lucrării neîmplinită încă, dar se va împlini foarte curând, a doua venire a Domnului Isus, ca să-și ridice biserica sa. În versetul de mai sus citim despre ceva cu totul nou, apărut deodată înaintea ochilor credincioșilor adunați în casa care fusese umplută de sunetul ca de văjitul unui vânt puternic. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. În versetul 1 și 2 vedem întreaga adunare a credincioșilor cuprinsă de vâjuitul acela puternic, iar aici în versetul 3 vedem pe fiecare în parte cu câte o limbă ca de foc așezată pe cap. Prima latură a lucrării din ziua cinzecimii a fost botezul cu Duhul Sfânt săvârșit pentru întregimea adunării lui Dumnezeu, biserica, iar a doua latură a lucrării a fost darul Duhului Sfânt, dat fiecărui credincios în parte. Prima latură a lucrării arată nașterea trupului lui Hristos, iar a doua latură a lucrării arată slujba fiecărui mădular în parte, în vederea zidirii necurmate a trupului și a lucrării pe care el trebuie să o facă pe pământ. Botezul cu Duhul Sfânt arată unitatea de nedistrus a trupului lui Hristos, unitate vie, necunoscută înainte în istoria omenirii. Au fost și înainte de coborârea Duhului Sfânt din ziua cinzecimii credincioși mânați de Duhul Sfânt, Enoch, Noe, Avram, Moise, David, care au umblat cu Dumnezeu, dar ei n-au alcătuit la oaltă un trup care să fie legat de capul ceresc, Hristos. Un asemenea gând era departe de mintea lor și nici n-a putut ajunge vreodată la o minte omenească, însă gândul acesta era în inima lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. În învățăturile pe care ni le dă cu privire la biserica Domnului, Sfântul Apostol Pavel face comparație cu trupul omului, 1 Corinten 12,12. ,12. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Subliniam cuvintele spuse de Duhul Sfânt, tot așa este și Hristos. S-ar putea oare unitatea copiilor lui Dumnezeu între ei și a tuturor la oaltă cu Hristos să fie arătată mai limpede și mai temeinic decât în aceste cuvinte? Aici, biserica, adunarea lui Dumnezeu, este numită după numele aceluia din care face parte integrantă, Hristos. Câteva gânduri duhovnicești. Limbile de foc nu erau de o bârșie pământească, ci erau din cer, deci de o bârșie dumnezeiască. Tot ce se pogoară din cer luminează, aprinde și întărește sufletele. Limbile ca de foc venite din cer s-au împărțit în mod egal peste toți cei adunați, nefăcând deosebire între bărbați și femei, pentru că în Hristos nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nu este nimeni mai mare. Cei care susțin ierarhia în biserică, în trupul lui Hristos, dau dreptate învățăturii despre primatul papal, căci fiecare episcop este un fel de papă în eparhia lui. În adunarea lui Dumnezeu dintr-o localitate sunt mai mulți episcopi, adică supraveghetori, așa cum a rânduit Duhul Sfânt de la nașterea bisericii și cum limpede este lăsat scris în Noul Testament. FAPTELE APOSTOLILOR 20-28 Luați seama dar la înșivă și la toată turma peste care va pus Duhul Sfânt episcopi supraveghetori ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat o cu un singele sângele său. În demnul acesta al de Sfântul Apostol Pavel, prezbiterilor adunării Domnului din Efes, deci la o singură adunare erau mai mulți episcopi care purtau și numele de prezbiter și de păstori. Vezi Fapte 20 și 17. Dumnezeu este nepărtinitor. Dacă nu crede cineva cuvântul scris al lui Dumnezeu, orice argument îi se aduce, e în zadar. Alt gând duhovnicesc Când se petrece o lucrare cerească între și Domnului Iisus, lucrul acesta se vede. Fiecare vedea flacăra pe capul celuilalt, nu pe al său propriu. Cine ai născut din nou prin Duhul Sfânt, cunoaște pe cei născuți din nou, care au și ei Duhul Sfânt. Filipeni 2, 3 și 4 fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, așa cum într-un trup fiecare mădular nu este pentru sine însuși, ci pentru tot trupul. Desăvârșită este rânduirea Duhului Sfânt în nou legământ. Din el, primește și pentru el eu vreau ca să lucrez, și viața lui de Fiu, și mie. Să o am și so. Iisuse Divin Din să-mi dai pe deplin Un suflet frumos și senin, Prin tine curos să-mi îl țin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 Iată un nou cuvânt în legătură cu cele petrecute în ziua Cinzecimii. S-au umplut de Duh Sfânt. Patru lucruri observăm în legătură cu pogorârea Duhului Sfânt. 1. Sunetul ca un de vânt care a umplut camera. 2. Limbi ca de foc împărțite pe fiecare din cei aflați în cameră. 3. Umplerea cu Duhul Sfânt a celor adunați. 4. Au început să vorbească în limbi. De fapt, aceste patru lucruri le putem numi patru laturi ale acelui așa adevăr, pogorârea Duhului Sfânt, care s-au petrecut deodată, dar Scriitorul Sfânt, Luca, le înșiră ca și cum s-ar fi petrecut pe rând. După cum s-a amintit și în meditația dinainte, Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți cei prezenți, acoperindu-i pe toți, așa cum apa care inundă o corabie acoperă pe toți cei care sunt în ea. Duhul Sfânt s-a coborât peste biserică și se află numai în biserică, până când biserica va fi răpită. Atunci Duhul Sfânt se va sui împreună cu biserica, iar pe pământ se va ridica anticristul, când și judecățile lui Dumnezeu încep să se arate. Să înțelegem bine acest adevăr. Pe lângă botezul cu Duhul Sfânt al bisericii din ziua cinzecimii, este botezul cu Duhul Sfânt acum pe care îl primește cel care se întoarce la Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus Hristos. Odată cu botezul Duhului Sfânt, credinciosul primește și darul Duhului Sfânt, însă darul nu este la toți la fel, ci după cum Dumnezeu găsește cu cale să-L dea în vederea slujbei rânduită în biserică. Despre umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să știm că ea se înfăptuiește ori de câte ori omul născut din nou, se roagă fierbinte, cu sinceritate, cu lepădare de sine, renunțând la voia lui proprie și primind în întregime și în toate privințele voia lui Dumnezeu. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu se mai repetă, dar umplerea cu Duhul Sfânt se face mereu. Cei umpluți cu Duhul Sfânt sunt înzestrați cu puteri minunate pentru mărturisirea Evangheliei. Un alt fapt care s-a întâmplat în ziua cinzecimii este că toți cei prezenți, bărbați și femei, au început să vorbească în alte limbi. Acestea erau limbi pe care ei nu le-au cunoscut sau învățat mai dinainte. Lucrul acesta este arătat prin cuvintele, după cum le da Duhul să vorbească. Acest dar a fost dat de Duhul Sfânt pentru împlinirea făgăduinței și pentru întărirea personală a credincioșilor. Sfântul Apostol Pavel spunea sunt felurite daruri, dar este același duh și fiecăruia i se dă arătarea duhului în folosul altora. După cum în trup, mâna nu ia pâinea de pe masă ca să o țină pentru sine, ci o dă gurii, iar gura o dă stomacului și așa mai departe, tot așa mădularele trupului lui Hristos primesc darurile duhului pentru zidirea întregului trup. Dumnezeu, spunea Sfântul Atanasie cel Mare, s-a făcut purtător de trup, ca omul să poată deveni purtător de Duhul Sfânt. Nu gândim la tatăl fără fiul, spune Sfântul Grigore de Nisa, și nu concepem pe fiul fără Duhul Sfânt, căci este imposibil a numi pe Isus Domnul altfel decât în Duhul Sfânt. În ziua 50 mi se naște biserica, așa cum s-a mai zis. Abia după ce au primit Duhul Sfânt, apostolii încep să propovăduiască Evanghelia și să sfârșesc minuni și semne. Și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Duhul Sfânt dezleagă limba ca să rostească cuvinte noi pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Apostolii nu numai că nu învățaseră niciodată aceste limbi, dar putem crede că nici nu le auziseră niciodată. Ei nu le învățaseră la școală și nici nu călătoriseră prin alte țări străine. Ceea ce se petrecea cu ei era o minune mai presus de mintea lor. Limbile pe care Duhul Sfânt le-a dat apostolilor și celorlalți credincioși care se aflau atunci acolo erau limbi cunoscute pe pământ, limbi pe care le vorbeau aspeții din toate neamurile veniți la Ierusalim. Domnul Isus a trimis pe apostoli spunându-le să facă ucenici din toate neamurile, propovăduind Evanghelia la orice făptură. Însă pentru a propovădui celor dintre neamuri, necunoașterea limbilor lor ar fi fost o piedică mare. Și de aceea, pentru a le dovedi că Domnul Isus, când dă o însărcinare, deși posibilitatea de a o împlini, El i-a făcut destoinici ca să propovăduiască neamurilor și evreilor dintre neamuri, Evanghelia în limba lor proprie. Domnul Isus le-a spus ucenicilor, Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Așa că Domnul Isus lucra cu ei. În ziua cinzecimii a fost prima dovadă a prezenței Domnului Isus în îndeplinirea chemării lor. El le-a dat putere ca să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile. El le-a dat și înțelepciunea ca să le-o propovăduiască în limba lor proprie. Vorbirea în limbi din ziua cinzecimii era o vorbire în limbi cunoscute în lume, după cum le da Duhul să vorbească în vederea propovăduirii Evangheliei. Încă un lucru, limbile noi date de Duhul Sfânt, pe lângă propovăduirea Evangheliei, unesc pe toți fiii credinței, spre deosebire de limbile păcatului de la turnul Babel, care au dezbinat și au împrăștiat pe toți fiii păcatului. Cu toată dreptatea, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, Odinioară limbile împrăștiaseră pământul și schimbaseră prin despărțire o asociație rău-întocmită. Astăzi devin legătura care unește între ele părțile pământului și care schimbă neînțelegerile în armonie. Aceasta este semnificația profundă a arătării Duhului Sfânt în chipul limbilor ca de foc. Duhul Sfânt, făgăduit de Domnul Isus ucenicilor săi, s-a pogorât în ziua cinzecimii peste ei pentru că îndeplineau aceste condiții. 1. Aveau deplină încredere în jertfa Domnului Isus și erau pătrunși de adevărul învierii Lui. 2. Erau încredințați pe deplin că au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. În adevăr, când se gândeau la viața lor din trecut și la purtarea lor față de Mântuitorul, mai ales în clipa morții lui, își dădeau seama de slăbiciunea și neputința lor față de sfințenia pe care trebuiau să o aibă ca al credinței lor și față de lucrarea la care erau chemați ca să fie martorii lui până la marginile pământului. 3 au hotărât să nu urmărească prin nimic mărirea lor, ci pe a împăratului lor. Să nu caute nimic care ar putea fi spre folosul lor, ci spre răspândirea Evangheliei și a împărăției lui Dumnezeu. Făgăduința Domnului Isus este aceeași și pentru noi cei de azi. Dacă împlinim condițiile pe care le-au împlinit ucenicii atunci, vom avea parte și noi de o umplere necurmată de Duhul Sfânt, care va aduce în viața noastră roadele binecuvântate de Dumnezeu. După cum le da Duhul să vorbească. Gânduri duhovnicești. Să nu vorbești și să nu faci nimic decât ceea ce îți dă Duhul Sfânt e cea din grijă pe care trebuie să o ai tu, credinciosule, în trecerea ta prin lume. Când limbile ca de foc ale Duhului Sfânt vin peste mine, nu se opresc numai la persoana mea. Scopul lor este să treacă prin mine și la alții, pentru a ilumina, lumina, a-i încălzi și a-i învia așa cum și eu am fost luminat, încălzit și înviat. Doamne, aprinde în mine necurmat, prin Duhul Sfânt, flacăra dragostei pentru semenii mei și pentru împlinirea voii tale. Amin.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 Sfântui fer în mine să-l primesc. Iisus, Iisuse divin, din tine să-mi dai pe deplin. Un suflet frumos și să mii Prin tine vro să mi-l țin Ca să pot să-l închii Ca ține să pot să din el, el, și pentru el, Eu vreau ca să lucrez Și viața lui de fiu și mie S-o am și s-o păstresc. Iisuse, Iisuse Divin, Din tine să-mi dai pe deplin Un suflet frumos și se dîne primeține curat e se să-l ca cât e se să pot să-l din vie și pe petruie se pot iubi Ca ție se pot să pot să-l închid. Și astfel zi, nicând ne-l țar, din tot ce-i pământesc, Mai frumos Și mai curat Eu pot ca să-ți slujesc Iisuse, se Divin Din tine să-mi dai pe deplin. Un suflet curat și senin, Prin tine curat să-mi-l țin, Ca ție să pot să-l închin, Ca ție să pot să-l